furdalá azonban a lelkiös méret, és ilyen szavakkal mardosá a férjet. Boldogtalan ember, haj, mit cselekedtél, Még nagy bolondságra, bűnre vetemettél, hogy te nem sajnáltad az Isten áldását, amit Jóci hozott a tepertős kását. Egyél hát, ha van mit, hanem úgy jobban esik bosszút állni, most szemed szád koppan. Úgy kell, ne az asszonyt nézted volna magát, hanem a kezében ételes fazokát. Hát, ha még nem késő, megpróbálom, úgy mond. Kapta reketjéből egy nagy hosszú gúst font. Lebocsátá mélyen a homályos kútba, és kiálta: Csípd meg, feleségem, Judka! Meg is fogta Judit. Legalább érezett férje a gúzs végén valami nehezet, és kezdé nagy ügygel vonni azt fölfelé, mert igen nehéz volt, majd megszakadt belé. Mikor addig húzta, hogy már fele útban volt az a valami fölfelé a kútban, hol nem oly sötét volt, hol már jobban látszott, Uram, ne vígy, Még szeme is káprázott. Hazudni nem illik, sose volt kenyerem. De úgy láttam, mint most, állítani merem, mi volt a kötélen? Egy rót Fertelmes dög, Szőröstül, bőröstül, Egy nagy kamasz Ördög. Farka volt, és Szarva, lábain Lókörme. Egész teste gyapjas, Hát a púpos görbe, Legcsodálatosabb Pedig az, Hogy félig Csupa ősz a feje. Másodt, mi Miféle szerzet vagy, kiált Jóka. Mi vagy? Szólj, vagy visszalölek, vesz odalen, maradj. Jaj csak vissza elők. Amaz, így könyörgött. Jaj csak húsz fel innét, én volnék az ördög, nem tudom, mi van itt. Csak most került ide, de ottartsom már meg is őszültem vele. Húz kis szegény ember, bizony megszolgálom, Mert én ezt az izét soha ki nem állom. Monda pedig Jóka, felhúználak földi, De nem fogsz-e ám majd velem is kötődni? Csíklandó portéka a te barátságod. Köszönöm az olyan ciframulatságot. Ám bár annyi, mint az, mindegy ördögnékem, Rosszabb már nem lehetsz, mint a feleségem. Felhúzlak, de elébb kapard össze még ott, És hozd fel nekem az ételmaradékot. Felelt rá az ördög. Ne kívánt vesztemet, hogy ismét lemenjek. Mondok én egyebet. Majd én belebúvok a király jányába. Ejtem azt ördöngös, nehéz nyavajába. Mindenféle borbély próbát teszem vele, De egynek sem használ kenőfenőszere. Akkor oda jössz te, kívánsz nagy jutalmat. Összeveted kaspénzt, vagy fél birodalmat. Többet is ígérnek, ha megorvosolod. Te pedig azt bátran magadra vállalod. Mert én a te szódra mindjárt eltávozom. Másik királylányról máshogy gondolkozom. De onnat Kibúni nem fogok szavadra, Azért, édes öcsém, jól vigyázz magadra, Mert csak egyszer adom magam a kezedbe. róda füled mellé, S vedd jól az eszedbe. Jóka ezt magának nem mondatta kétszer, Hanem az ördögöt felvoná két kézzel, És, hogy az alkuban ne essék galiba, Áldomásra mentek egy rossz gugyoriba. Ott kupec módjára, mintha venne marhát, jól megverte jóka bácsi markát. Végre a soklőre az inába szállott, s felbukék, mikor az egyességök állott.